Право мисли. 32-ра лекция от учителя, държана на 14 юли 1926 г. София. Верен, истинен, чисти благ всякога бъди. Размишление. Какво показва скърцането на някоя кола? Ако влезете в една държава, на която колата много скърца, Сигурна ли е тази държава? Съвременните хора са изгубили правилния начин на мислене. Най-трудното нещо е човек да мисли право. Обаче една от важните задачи на съвременните хора е да се научат да мислят право. Да мислиш право, това е изкуство, това е наука. Ще ви задам още един въпрос. Какво е мястото, през което реката, която... Тече става по-широка и по-плитка. Ръвнина. Какво е мястото, през което реката, коя, която тече, става по-дълбока и по-тясна? Планинско. В такъв случай питам. Ако вашият живот се стеснява, какви са неговите условия? Планински. Ако вашия живот се разширява, какви са неговите условия? Полски. равнинни. Що ме така, вие трябва да проучвате условията, при които живеят планинците, както и условията, при които живеят хората по полетата, защото животът на едните се различава корено от живота на другите. Казвате, това са обикновени работи, които не ни интересуват много. Да, но ако вие изучавате обикновените работи от гледнището на вашия вътрешен живот, тогава бихте разбрали смисъла, който се крие в тях. Казвам, всеки ден носи със себе си по една велика мисъл, по едно велико чувство и по едно велико действие, които трябва да се обработват. В това отношение всяка велика мисъл, всяко велико чувство и всяко велико действие представляват камъни, върху които, ако не е друго, човек трябва да напише поне датата, на тяхното явяване на Земята. Значи, всеки ден изисква от вас да обработите в себе си по една важна мисъл, по едно важно чувство и да извършите по едно важно дело, колкото и да са микроскопически. Не изпълните ли това нещо, денят е минал незабелязано, с нищо не неузнаменувано? За сега стремежите на съвременните хора са много общи. Те искат изведнъж да израснат, да придобият много неща без усилия. Към това се стремят и малките деца. Те имат силно желание да станат големи, високи. На каква височина най-много може да израсне човек? В България, например, средната височина, до която човек може да достигне, е 175-180 см. Питам, какво постига човек с това, че е израсъл на височина, например, 175 или 180 см? А ако височината прави хората велики и гениални, тогава какво бихме казали за онези виковни дървета, високи десетки метра? Ако височината е мярка за величието на нещата, тогава тия дървета трябва да бъдат велики и гениални. Всъщност така ли е? Мнозина казват, човек трябва да стане голям, да порасне на височина и ширчина, ширчина при това да бъде строен и деликатен. Според вас е кой е по-строен? Сто или някой висок, снажен човек? Векомните дървета се хвалят със своята дебелина и устойчивост, а хората се хвалят с пластичността на своето тяло. Цялото тяло на човека трябва да се отличава с подвижност, с пластичност на мускулите. Например, ако разглеждате лицето на човека, всеки мускул на лицето му трябва да изразява идеите, които го вълнуват. Също така, в движението си човек трябва да бъде изразител на своите идеи. Неговият ход, неговият вървеж – трябва да изразява напълно идея Но, ако наблюдавате хода на някой човек и видите, че при движението си той прави криви, щупени линии, като лукатуши ту на една, ту на друга страна, вие ще познаете и характера на неговите идеи. После виждате, че някой човек върви с наведена глава, друг с справена, трети си увиснала надолу усна, с разчорлени вежди, и казвате, и така може. Не, така не може. Това е дисхармония на линиите, която по никой начин не може да се допусне в небето. Как мислите, може ли да съществува такава дисхармония между ангелите? Когато някой човек се стреми към съвършенство, към светли идеи, линиите на неговите движения трябва да бъдат хармонични, плавни и пластични. Аз не говоря за тялото като форма, но като израз на светли и свещенни божествени мисли. Ако линиите на движението в човека не са хармонични, той е осъден на заболяване на различни болести. Изобщо всички болести се дължат на изтощаване на нервната система от човека. Когато човек се грижи повече, за придобиване на материални блага, отколкото за разработване на своите мисли и чувства, той заболява от туберкулоза. Човек трябва да знае, че той не е длъжен да носи света на гърба си, нито пък светът е длъжен да се грижи за него. Много от съвременните хора искат другите да мислят за тях, да ги славят, да им дават букети и венци за техните придобивки. Казвам, тези хора вземат само едната страна на това положение. Те не знаят на какво могат да се натъкнат от грижите на хората към тях. Няма по-голямо нещастие за човека от това, хората да мислят за него и да го славят. Представете си, че вие вървите по улицата и срещате хора, които се грижат за вас и постоянно ви мислят. Какво трябва да направите? Вие трябва непрекъснато да ги поздравявате, вследствие на което ще бъдете постоянно с наведена и в движение глава. Ако пък тия хора ви дойдат на гости, вие трябва да ги посрещате добре, да ги нагостите, да им поговорите малко. Лесно ли е да се справите с хиляди хора? Тъй, защото като вземате облаги от хората, трябва да имате предвид и задълженията към тях. Съвременните хора са взискателни към правата си, а немърливи към задълженията си. За пример, някой човек се моли на Бога за някого, да му помогне Бог да го благослови. Щом получи благословението от Бога, този човек трябва да поеме известни задължения към онзи, за когото си е молил, или поне да му занесе Божието благословение. При това той сам трябва да занесе благословението, на своя ближен, а не слугата. И тъй, като ученици, вие трябва да се справи, спрете върху положителния живот, върху хармоничното в него. В това отношение вие можете да се учите и от светските хора, които също така имат своя школа и свои учители. Нема търговецът не учи как да се търгува. От невидимия свят изпращат учители за хората от всякакви професии за занаяти. От способностите на учениците зависи и правилното положение на една или на друга професия в живота. Същото може да се каже и за религиозните хора. И религиозните хора имат свои учители, които ги учат как и в какво да вярват. За пример, от невидимия свят устройват някакво видение на някой религиозен човек, на друг пък внушават някакви възвишени идеи, която той съставането си още трябва да приложи. Чрез своите ангели Бог работи върху всички добри хора и вява им се, потиква ги към дейност. Затова и в Писанието е казано, че Бог не живее само на небето, но и в сърцата на всички добри и смирени хора. Тогава как мислите, Бог може ли да живее в сърце, което постоянно плаче и протестира? Казано е, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Той живее само в сърца, дето има любов, вяра и надежда. Тоест, в детските сърца, в които няма никаква скръп, никакво отчаяние. Това се, дъл... се отнася до вишия, до съзнателния живот на човека. И в този живот има скръб, но такава, която повдига човешката душа. Страда ли човек съзнателно, той е близо до Бога. Казано е в писанието. призовете ми в ден скръбен. Страда ли човек, без да разбира смисъла на страданията, той вика плаче, протестира, докато най-после Бог изпрати някой от своите служители да му помогне. Дойде ли Божият служител, той ще остане при вас само за няколко моменти и ще ви напусне. Какво ще прави цял ден при вас? Има ли смисъл той да слуша вашите оплаквания, че този ви казал нещо обидно или че не сте се нахранили както трябва, или че нямате обуща дрехи и така нататък? Духовният човек е доволен от всичко. Велик човек може да се нарече този, който след като претърпи една загуба от 100 000 лева, той се обърне към Бога с всичкото си смирение и каже Господи, благодаря Ти за това, което спечелих чрез загубата на тия пари. Казвам, само такъв човек е в състояние да се радва на пете лева, които би му дал някой. Материалните блага към които хората се стремят има значение за ненапредналите още души. И за това ще видите, че на такива хора Бог дава къщи, ниви, богатства, пари, които им служат като средство за забавление. На напредналите души Бог казва, вие не се нуждаете от пари, от богатства, от ниви. Вие трябва да обърнете погледа си нагоре, към необятния небосклон, и там да наблюдавате и проучвате звездите, луната и слънцето. Някой от учениците, който иска да работи за Бога, хваща едно от децата в света, което още се забавлява и го довежда в школата да го направи ученик, като му казва, че трябва да се откаже от всички свои кукли и забавления. Мислите ли, че това дете може да се задоволи с работата в школата. То скоро ще се оттекчи и ще излезе вън в широкия свят. Това дете още не се е наиграло, няма защо да му отнемат и игрите преждевременно. От тук свадя следното заключение. Ученикът, който страда за пари, за богатство, това показва, че той е още дете, което преждевременно са заставили да учи. Спорът между учениците днес се свежда именно към това, да придобият повече пари, да придобият повече материални блага и кой от тях да вземе първо място. Дойдете ли до това положение, ще си признаете, че у вас няма никакво смерение, никакъв купнеж за ученичество. Смерението се придобива отвътре, а не отвън. Сега от всички се изисква чистотата, Искреност да не се представяте такива, каквито не сте. Може ли да се нарече духовен човек този, който се занимава изключително с материални неща в живота си? Съвременните хора минават за християни, но търсят само материални блага. Те минават за християни, но искат от Бога здраве, което да използват, както те разбират. Едно нещо трябва да помните – Христос дойде в света да научи хората да познават Бога и да му служат, а не да придобиват богатства и щастие. Какво виждаме в сегашните хора? Що не постигат това, което желаят, започват да критикуват Бога, да се съмняват в Него? Никой няма право да критикува Бога, нито да се съмнява в Него. Речели да го критикува, той ще получи добър урок за своите постъпки. В това отношение небето е безпощадно. Свещено трябва да пазите Божието име. Това е първото необходимо условие за запазване на на душите. Освободите ли се от критиката, вие ще имате вече условия за създаване на вашия характер. Ако е въпрос за критика, и аз мога да ви кажа, че сте обикновенни хора, направени от пръст. Какво става с вашите синове и дъщери? Като поживеят няколко години на земята, умират. Тогава какво може да се каже за хората, които умират? Казвате, като умрем, поне ще отидем на другия свят, който е по-добър от земния. Казвам, каквото е заслужил човек на земята, такова ще получи и на другия свят. Нищо не се дава незаслужено. Казвате, Култура трябва на съвременните хора. Какво означава думата култура? Обработване. Представете си тогава, че някой съвременен човек се направи една хубава къща с градина, в която посажда много цветя, между които се развъждат голям брой черви и мухи, бръмбари и други. Питам. Ако цветята се развалят и съгнат от тия черви, какво ще се ползва той от тази градина? При това той развъжда кокошки, които цял ден ровят светята да търсят червичетата. Какво ще го ползва тази градина? След това този човек се облича с хубави дрехи, модерно ушити и влиза, излиза от богата, скъпо направена къща, която служи за съблазън на хората. Питам, какъв смисъл имат хубавите дрехи и богатата къща? Може ли да се нарече това нещо култура? Хубавите дрехи, богатата къща, има смисъл. Само тогава, когато в тях могат свободно да влизат нашите братя, Божиите посланници. Днес някоя светла мисъл слиза от Божествения свят и хлопа на вратата на една от тия хубави къщи. Моля, отворете ме, аз съм посланница от Висшия свят. Искам да погостувам у вас. Пътница съм, удалечен край и да. Не мога да те приема днес. В този момент аз се обяснявам с моя мъж. Господ ми е дал лош мъж, с когото постоянно се караме. Никого не приемам. Не съм разположена. Щом тази мисъл, Божията посланица се връща назад, на другия ден Бог изпраща в този дом болестта, дифтерит. Той казва на болестта, «Ще отидеш в еди кой си дом и ще хваниш за гърлото детето на тази жена, която вчера не те прие и ще го задигнеш в оня свят». След няколко дни Бог изпраща друга мисъл – посланницата в тоя дом, но вече при мъжа. Посланницата хлопа на вратата и казва, «Моля, приемете ми във вашия дом. Аз съм странница и до да удалеч искам да погустувам малко при вас». Не мога да приема никого, не съм разположен, защото днес не можах да спечеля толкова, колкото трябваше за нуждите на жена ми. Иди на друго място. Не се минава много време и в работата на този господин настъпва криза. Той изведнъж изгубва една сума от 100 000 лева. Питам, разбирате ли сега на какво се дължат страданията и нещастията, които сполетяват съвременните хора? Тъй, щото. Всички страдания и изпитания на човечеството се дължат на факта, че хората не приемат Божиите посланници в своя дом, но ги пъдят, връщат ги назад. Това значи да не приемете Божественото в себе си. И тъй, дойдат ли страдания в живота ви, ще знаете, че причината за това сте самите вие. Кой от вас не е хулял Божието име? Кой от вас не е критикувал Бога? Кой от вас не се е съмнявал в Него? Ще кажете, ние не сме хулили Божието име. Казвам, да хулите Бога, това не подразбира направо да хулите Неговото име. Достатъчно е да хулите и да критикувате всеки, който служи на Бога. Какви думи, какви измислици се носят по Негов адрес? Всичко това се върши зад гърба Му. Смелост трябва да имате. Ако искате да кажете за някого нещо, излезте пред лицето му и кажете всичко каквото искате. Няма по-грозно нещо от това да се говори зад гърба на човека. И за това казвам, ако искате Бог да ви благослови, да вървете работите ви добре, да учите хубаво, да имате добри деца, мислете добро за всеки човек, който върши волята Божия и му служи. Когато ви казвам, че трябва да мислите добре за такъв човек, това подразбира, че трябва да мислите добре за Бога, който живее в него и комуто той служи. Същото се отнася и до мене. Аз съм изпратен от Бога да покажа на хората пътя, по който трябва да вървят и да служат на Бога така, както никога до не са служили. Щом се, се интересувате да знаете кой съм аз, това ще научите от Бога. Като отидете при него, вие ще разберете кой съм аз и защо съм дошъл. Аз не говоря за себе си, но казвам, че съм дошъл на земята да покажа на хората истинския път, по който те могат да служат на Бога. И затова, ако искате да знаете кой съм, идете първо при Бога, а после елате при мен да ви покажа пътя, по който трябва да вървите. Ако намерите друг, който може да ви покаже пътя, идете при него. Някой казва, Христос ще ни покаже пътя. Радвам се, че можете да намерите Христа. Безразлично е кой ще ви покаже пътя, дали Моисей, Христос или Мохамед. Все трябва някой да ви покаже пътя. Един е този, който може да ви покаже пътя. Не са двама. Той е наредил Бог. И когато казвам, че ще ви покажа пътя към Бога, вие трябва да знаете, че аз не съм самозванник. Самозванникът никога не може да покаже пътя на хората към Бога. И затова казвам, първо научете се да любите Бога, ако искате да отидете при Него. Казано е в писанието, да възлюбиш Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Днес кой може да каже, че люби Бога, Христа или своя учител по този начин? Какво сте пожертвали вие за Господа, за Христа или за своя учител? Истинската жертва не седи в материалното, което можете да дадете някому. Ако е въпрос за материални облаги, Христос нито на времето се е имал нужда от тях, нито днес се нуждае. Христос беше един от най-добрите лекари. Той отваряше очите на слепи. Възкресяваше мъртви, а освен това той разполагаше с наука, каквато днес никой не познава. Питам, може ли такъв човек да остане гладен и необлечен? Затова всеки, който и днес работи с Христа, с Неговото име, той е в сила да направи това, което и Христос правише. Сега да оставим този въпрос на страна. Едно е важно за мене. Ако аз, след толкова годишната си работа в България, успея да науча българите да любят Господа, както е казано в писанието, това ще бъде първата светла страница в моя живот. Тъй, защото аз ще имам две важни страници в своя живот. Едната тъмна, черна страница, пълна с хули и лоши думи за мен защото съм се усмелил да кажа истината в очите на хората. Втората страница ще бъде светла, красива страница на моя живот, защото съм научил хората да любят Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Казвам, на вас като ученици на виделената престои задачата да различавате Божия дух от духовите на унези малки, не напреднали души, които могат само да спъват хората, но не и да ги напътват към Бога. И затова, ако искате да напредвате като ученици, трябва да изхвърлите всяка лоша мисъл от ума си и всяко лошо чувство от сърцето си. И тогава, търсите ли Христа, ще ви покажат де е. Търсите ли Будда, Мохамед, Кришна или Моисея, ще ви покажат де се намират. Ако търсите ангелите и тях ще намерите, обаче отидете ли да живеете между тях, ще станете два пъти по-нещастни, отколкото сте били. Защо? Защото ангелите са красиви. Те живеят абсолютно чист живот, с който вие не бихте могли да се справите. И затова те скоро ще ви пратят на Земята, там да завършите своето развитие. Всеки ангел има определена мисия в космоса, тъй, щото, ако рече да дойде за малко при вас, то е само да ви предаде някакво благословение от Бога. Щом свърши работа си, той веднага ще ви напусне. Риче да остане дълго време при вас, в космоса ще настане вътрешна промяна, вътрешна дисхармония. Ангелите идват при човека само да донесат някаква божествена мисъл или едно божествено чувство, което той трябва да разработи. И за това, ако вие искате да подобрите своето сърце, свое ум и своята воля, едно ви е потребно да възлюбите Бога. Сега, важната мисъл, която ви оставям е Познайте Бога, любете Бога. До сега никому не съм казвал, че трябва да предаде и манието си и да го раздаде на бедни. Това други са ви проповядвали. Нито съм казвал, че не трябва да се жените. Който иска да се жени, свободен е, но който иска да познае Бога и да му служи, той не е свободен да се жени. Рече ли такъв човек да се жени, още вечерта неговата невяста ще бъде задигната. Той сам е дал обещание да служи на Бога и трябва да изпълни обещанието си. Бъдете свободни в своите действия. Но във всичко бъдете честни, справедливи, добри и умни. Някой иска да стане търговец, свободен е да стане търговец, но като такъв той трябва да бъде честен, умен, справедлив и добър. Друг иска да стане адвокат. Нека стане адвокат, но да бъде честен, добър, умен и справедлив. И затова, който иска да се жени, свободен е, но трябва да носи всичко с благодарност. Когато мъжът дойде неразположен, кисел, жената трябва да благодари на Бога за това положение. Така ли правят днешните жени? И жената и мъжът в изпълнението на своята служба трябва да бъдат честни, добри, умни и справедливи. Постъпват ли по този начин помежду си, ще дойде ден, когато Бог ще ги освободи от това положение и те ще се намерят в по-висока фаза като ангели, за които се казва, че те нито се женят, нито за мъж отиват. Те са същества на Възкресението. Що е женитбата? Женитбата е акт, който Бог е допуснал първоначално, още за подобрение живота на падналите души, да им даде възможност да се върнат отново на земята, да продължат работа си и да достигнат своето усъвършенстване. Животът на съвременните хора е живот на страдания. Всеки, който се е оженил, знае какво нещо представлява бракът. Да се ожени човек, това значи да мине през най-гъстата материя. За сега обаче това състояние е необходимо. То представлява преходна фаза в живота на съвременния човек. Ще дойде ден, когато отношенията между мъже и жени ще бъдат отношения между души. Тогава, ако мъжът е на Земята, жената ще бъде на Луната или на Слънцето. Ако жената е на Земята, мъжът ще бъде на Луната или на Слънцето. И оттам ще се телеграфират, ще влизат взаемни отношения и разбирания. Те могат от време на време само да се срещат заедно или на Земята, или на Луната, или на Слънцето и после пак да се разделят. Може ли да има по-хармоничен живот от този? Какво по-идеално съчетание между две души от това? Ще има ли тогава горчиви думи и обиди между мъжа и жената? Те ще треперят, ще очакват момента да се срещнат и да се разминят няколко хубави мисли и чувства. Само при такива отношения може да съществува любов между мъжа и жената. Този вид съчетание представлява идеал за всяка душа. Ще дойде ден, когато хората ще живеят така, но сега трябва да преминат през гъстата материя, да преодолеят известни трудности и мъчноти. И когато разрешат правилно своите задачи, ще опитат истинската любов, истинския живот, към който сега всички се стремят. Казвам. Всички трябва да влезете в новия живот, да живеете с нови мисли, с нови чувства и всекият акт да бъде осветен от Бога. Вършете всичко за слава Божия. Ако се жените, момата и момъкът предварително трябва да отидат при Бога, да го възлюбят и ако получат неговото благословение, да се женят. Божията любов, Божията мъдрост и Божията истина – трябва да вземат участие във всеки акт, който вършите на земята. Идея трябва да имате. Сега вие питате, какво нещо е Господ? Аз ще ви отговоря на този въпрос. Това, без което не можем да живеем, е Господ. Ако за миг само Бог престане да мисли за нас, нашия живот съвършено се прикъсва и ние се намираме в положението на изсъкнал цвят. Лишен от вода, въздух и почва. Благодарение на това, че Божията мисъл е постоянно отправена към нас, ние живеем, движим се, мислим, чувстваме и действаме. Неговата мисъл не е нищо друго, освен Божествен ток, който тече през нашия живот. Е за това казвам, изчестете ума си от всички нечисти и неправилни мисли, Изчистете сърцето си от всички отрицателни и користолюбиви чувства, ако искате да потече през вас Божия живот. Божиите блага и благословения. Казано е, че Бог ще залечи греховете ни и никога няма да ги спомене. Кога ще стане това, когато ние изчистим умовете и сърцата си? Казвате, възможно ли е Бог да ни освободи от всички грехове? За Бога няма възможни неща. Ако вашите грехове са тежки, като планина, Бог ще ги дигне с малкия си пръст като пирошинка и ще ги разпръсне из пространството. Сърце смирено и дух кротък се изисква от вас, за да имате Божиите блага. Тогава всичко ще се превърне за ваше добро. Сега, като говоря така, мнозина ще помислят, че имам предвид няколко. Не! Аз говоря за синца ви. Животът на всички трябва да се измени. Идеите ви трябва да бъдат строго определени. Чувствата ви също така трябва да бъдат насочени към една определена посока – да възлюбите Бога. Този е пътят на истината, към който трябва да вървите. И тъй, време е вече да се внесат нови мисли в умовете ви, защото те носят живот и разнообразие. Еднообразните мисли раждат хипнотични, тягостни състояния в човека. Разнообразието е основа на новия живот. Влезете ли в божествения живот, първото условие, което се иска от човека, е доволство. От всичко да е доволен и за всичко да благодари. За пример, като бяхте това лято на Мусала, там прикарахте много положение през които невидимия свят ви даде условие да развиете в себе си доволството. Там ви валя дъжд, броливи вятър и вие изнесхте това с радост и доволство в себе си. Изложени на открито, без палатки и особени приспособления, вие прекарахте няколко дни с песни и веселие. Благодарение на огъня вие се изсушихте ту от едната, ту от другата страна, макар че дъждът непрестанно валеше. Това беше една от важните задачи, която като ученици трябваше да прекарате. За мнозина това положение служеше за съблазън. Защо Бог да не послуша молитвите ви, дъждата да, да пристане, да се поисушите и стоплите? Обаче, от невидимия свят ви поставиха на изпит да понесете тези условия, да се калите, да погледнете на нещата у дълбочина да разберете, че всичко иди от Бога. Нали е въпрос за разнообразие? Какво по-голямо разнообразие искате от това? То дъжд, то слънце, то вятър. Тие преходни състояния във времето не са нищо друго, освен условие за развитие на човешката мисъл и чувства. Често хората казват «Ние трябва да живеем добре». Казвам, Престанете да говорите така и кажете, че всичко, което става в живота ни, е добро, понеже иде от Бога. И тъй, красотата на живота си ди в разнообразието. Ядеш или постиш, благодари на Бога. Страдаш или се радваш, благодари на Бога. Боледуваш или си здрав, пак благодари на Господа. Кажи си, добър е Господ, всичко, което Той ми изпраща, е за мое добро. Аз не съм от много добрите хора. Имам нужда малко от Божията корекция. Нека остане в ума ви мисълта да бъдете благодарни от всичко. Само по този начин вие ще създадете в себе си нов свят от идеи и чувства. Защо? Защото идеите, които се гърдят, почиват на известни закони, които вие трябва да знаете. Същото нещо се отнася и за физическия свят. Речете ли да построите една къща, вие можете да я построите по три начина. Или по физическия начин, като поставите основите на физическия, на материалния свят. Или по духовен начин, или по божествен начин. И за това, като построите една къща на физическия свят, тя трябва да съдържа в себе си и трите елемента – Физически, духовен и божествен, ако искате да имате божествено благословение. Като съградите къщата по този начин, непременно ще се роди един добър човек. Иначе, не се ли спазват тия закони при съграждането на една къща, непременно някой човек ще умре. Тъй, като всяка къща трябва да бъде съградена при такива правилни съотношения, че да се роди един добър човек. Тази къща трябва да бъде израз на този добър човек. Казвам, от вас като ученици на любовта се изисква устойчивост в убежденията. При каквито изпитания да ви подложат, вие трябва да издържите. Подавате ли се на съмнение, няма да издържите изпитите си. Трябва ли да се съмнявате в Бога? Някой казва, Бог не ме обича, не еди кого се е дал повече благословения. Като говорите така, то е все едно някоя долина да се оплаква, че Слънцето не е огрява, както съседната долина. Вярно е, че една долина може да дава повече плодове от друга, но за това нито долината, нито Слънцето са виновни. За да може една долина да дава повече плодове от друга, причината за това се крие в почвата, в самите плодове и така нататък. Може ли планинският връх да страда от това, че не ражда плодове? Всяка долина и всяка планина приема толкова, колкото и трябва. Тъй, защото в това отношение слънцето на живота дава всеки му толкова, колкото му е необходимо. Бог обича всички еднакво, само че идни съзнават това, а други не го съзнават. Бог обича и човека толкова, колкото и ангелите, само че ангелите съзнават Божието любов и я приемат, а хората всякога не я е съзнават. За пример, върху един камък се излива толкова вода, колкото и върху околната растителност. Обаче камъкът не приема тази вода в себе си, вследствие на което може да каже, че Бог не го обича. Водата минава и заминава по повърхността на камъка, но той не я приема и се оплаква, че не го обичат. Който има твърдостта на камъка, той не може съзнателно да възприема Божията любов. Казвате, какво трябва да направим тогава? Станете меки, подвижни като водата. Второ важно положение е да създадете добри отношения помежду си. Дойде ли някой брат от дома ви, приемете го съртечно, искрено. Предложете му да си измие краката, да си почине, а после се разговаряйте с него братски. Бъдете свободни, искрени, без стеснение помежду си. В това отношение много помагат екскурзиите. Когато отиваме на мусала, например, аз изпитвам удоволствие да се разговарям с себе си, с камъните, с околната природа и с вас. Като ви наблюдавам на това място, аз ви изучавам такива, каквито сте. в Сред природата човек отваря сърцето си за своите ближни и за околната обстановка, като приема повече или по-малко от Божието благословение. Животът сред природата е един от методите за подмладяване на човека. И тъй, ако искате да бъдете ученици на всемирното братство, откажете си абсолютно от съмнението и от подозрението. Какъв смисъл има да се съмнявате в някой човек? Ако този човек е свързан с Бога, не се съмнявайте в него. Той и без това е подзоркото око на Бога. Няма мисъл или чувство у него, в които Божието око да не прониква. И тогава вярвайте, че този човек ще ви даде най-хубавото и красивото, което си крие в неговата душа. Затова дойде ли в ума ви някаква мисъл на съмнение, знаете, че тя не е ваша. Тя е неканена гостинка, дошла някъде отвън. Затова и именно и писанието казва, молете се един за друг. Аз пък казвам, мислете добре и бъдете така добри, както Бог е добър и както Той иска да бъдете добри. Сега ще кажете, защо Бог който е толкова силен, допуща лоши мисли, лоши чувства и лоши постъпки у нас. Той не може ли да спре тия промишления? На тези въпроси вие сами ще се отговорите. Нали и вие имате някаква философия за живота? Отговорете според нея. На същото основание може да запитате, защо Бог допуща учителя да изнася грешките ни и по този начин да ни обижда? Да се обижда човек, това подразбира, че той намира, че всичко, което му се казва, не отговаря на действителността. Значи, на този човек се приписват качества и деяния, които той не притежава. Щом вие се обиждате и мислите така, казвам, криво мислите и криво чувствате. Като ученици, вие трябва да мислите право и за това на всички ви желая да имате топли сърца и светли умове. При това на всички ви желая свобода, която да ви прави искрени в отношенията си. Знайте, че всичко, което става в този свят е за добро. Казвам, млади или стари, всички трябва да бъдете скромни и смирени. Смирени се иска от синца ви. Смерения човек познава Бога, познава своя учител. Той не се съмнява, нито се колебае. Едно трябва да знаете. Вие ще срещните много учители, но за вас е важно кой е истинският учител. Много учители има в света, но един е великият учител. Много майки има в света, но една е великата майка. Много бащи има в света, но един е великият баща. Всеки може да бъде учител в света, но той не трябва да заема място на великият учител, мястото на Бога. Кой обикновен човек може да играе ролята на Слънцето и коя запалена свещ може да осветли цялата земя както Слънцето? Сега, като ви говоря така, мнозина ще кажат, каква цел има учителят да ни говори по този начин? Казвам, единствената цел, която имам е да ви помогна да станете достойни синове или членове на всемирното бяло братство някой ще каже тук се говори за членове на някакво ново общество бялото браство за което ви говоря не е ново общество то е съществувало от памти века но продължава да съществува и до днес за да се удостоите за това благо вие трябва да се молите да работите усилено върху себе си докато сърцето ви напълно тихне всички бури и ветрове всички вълнения на морето в него да престанат. Отихне ли сърцето ви, ще дойде изгриват на вашето слънце. Ще стане светъл ден за вашето небе, без облаци и без сенки. Изгрее ли слънцето на вашия живот и сърцето ви ще трепне, защото ще чуете гласа на Божия дух, на всички ангели, на всички напреднали брате. И тогава вие ще влезете във великия град между възвишени и разумни същества. Постигнете ли това, вашата радост ще бъде неописуема. За сега всички сте в пустинята, дето дълго време трябва да се молите, докато преодолеете мъчнотиите, които се изпречват на пътя ви. Преодолеете ли веднъж мъчнотиите, вие ще бъдете бодри и весели защо? защото зад вашият гръб не е нито държавата, нито индивидуалния живот, нито семейният живот, нито общественият живот, зад вашият гръб е Бог. До сега вие сте живели за себе си, живели сте за дома си, живели сте за обществото, живели сте за народа си, живели сте и за човечеството, но казвам, от сега нататък живейте вече само за Бога Живеете ли за Бога, вие ще придобиете светлина да разберете това учение, да се разбирате с хората и с своите ближни. Живеете ли за Бога, вие ще възкръснете. Живеете ли за Бога, ще имате единство в разбиранията и в схващанията на всички хора. Казвам, знанието, което се преподава в школата, не може да се повери на профани хора. Ако нямате чисто, чисто сърце и чиста воля, вие не можете да се доберете до това знание. Той изисква хора абсолютно чисти, с готовно себе си, да пожертват всичко за Слава Божия. Нямате ли тази чистота? Аз ще занеса със себе си новото знание. Никому няма да го поверя един ден. То ще се повери само на готовите за вас. Казвате, Христос даде много знания на учениците си. Наистина, Христос повери известно знания на своите ученици, но то беше малка част от това, което той носеше със себе си. Христос казва, още много знания могат да ви се дадат, но не сте готови за тях, за това когато духът на истината дойде, той ще ви научи и припомни всичко онва, което е било скрито в мене. Кога ще дойде духът на истината? Когато бъдете готови. Същото мога да ви кажа и аз, като ви приведа тези думи и на научен, и на религиозен, и на философски язик, както и в проза, и в поезия. Изобщо аз мога да ги приведа на какъвто език искате, било от модерните или от старите езици. На кой език искате да ви ги кажа, да ме разберете най-добре, навярно ще искате да ги приведа на български език. Обаче аз съм решил от сега нататък да говоря на божествен език, а вие сами да си превеждате, всеки според своя близък матерен език. За това аз едва съм намерил съответни символи в български язик, чрез които превеждам божествения език. Ако хора от други народи иска да слушат Божието Слово, те трябва да дойдат тук и сами да си намерят символи, с които да го превеждат. Западните народи ще приемат Божието Слово от изток и изобщо мисълта на западните народи е аналитична, когато... Тази на източните народи е повече символична. Сега в тази лекция ви дадох много правила и методи, които трябва да спазвате, ако искате да бъдете ученици на виделината. Някой ще каже, че е женен и не може да се занимава. Друг ще каже, че е прост. Трети, че не е добър човек и така нататък. Казвам при каквото положение и да се намирате, нищо не ви препятства да бъдете добри ученици и да изучавате каквото ви се проповядва в школата. И като женени, и като неженени, и като прости и учени, и като бедни и богати, нищо не ви липсва да бъдете ученици. Във всички има вложен добър материал, който трябва само да се обработва. Не работите ли, той ще стане суров и вие ще мязате на зелени плодове. Работите ли, вие ще озреете, от вас ще излязат и учени, и философи, каквито пожелаете. Ще кажете, устаряхме вече, не е време за учение. Казвам, утре вие пак ще се родите. Днес приготовлявате условия за ваше бъдещ живот. Ако днес не работите, утре ще се родите като зелена, недозряла краставица». Тъй, щото не работите ли вътре в себе си, краставица, тикви, пъпиши, дини ще станете и то зелени. Казвате, каква е тази философия? Как така ще станем краставица, тикви и така нататък? А аз ще ви обясня тези символи. Какво означава краставица? По форма краставицата е дълга и тясна. Тя е символ. Следователно, ако не работите, вашата глава ще стане тясна и дълга, като права линия. Тиквата пък подразбира, че в скоро време ще станете голям, велик, но след 6 месеца всичкото ви величие ще изчезне. В края на кращата кардинарат ще продаде и тиквите и краставиците, ще вземе пари от тях, ще еде и ще пие, а от вас нищо няма да остане. Питам. Какво остана сега в ума ви от тази лекция? Важната мисъл е да намерите пътя към Бога. Да отидете при Него и Той да ви разправи нещо за вашия учител. Като намерите Бога, ще му служите с всичката си любов. Като казвам, че Бог ще ви разправи кой е вашият учител, аз разбирам думата учител в широк и дълбок смисъл. Когато бъдете готови, може да ви се поговори нещо повече върху смисъла на тази дума. Като се говори за единство между Бога и Учителя, това единство се изразява с думите. Един е вашият отец, един е вашият учител. Разберете ли тези думи, вие ще разберете и мисълта. Дето е Духът Христов, там съм и аз. Сега, една от задачите, която ви е дадена като ученици, е да уравните всички сметки, всички спорове и недоразумения, които съществуват между вас. Ще се молите, ще работите, ще решавате задачите си, докато най-после се обърнете към Бога с думите. Господи, трудна е задачата, която си ми дал за разрешение, но ще направя всичко възможно да я разреша. Да ти покажа, че съм те възлюбил. Бог е вътре във вас. Той ви слуша и ви помага. Бог с никого не можете да сравните. Ще дойде момент във вашия живот, когато вие ще се изявите във всичката си честота. В този момент вие ще бъдете подобни на Бога. И когато се разгневите от гледащето на Божествената правда, вие ще мясате на Бога. Защо? Защото в Стария Завет е казано «Бог твори доброто и злото». Тогава как ще примирите това противоречие? Преди всичко вашето зло не е зло и за Господа, и вашето добро не е добро и за Господа. Например, ако вие дадете 100 000 лева на някое бедно, благочестиво семейство, с тия пари вие можете да го тикнете към кривия път. Значи, вашето добро не е добро и за Господа. Този беден човек се разваля, развалят се и домашните му, отричат се от Бога и не искат повече да работят. И обратното може да стане. Вие вземате тези 100 000 лева от някой богаташ и ги давате на едно бедно семейство, което от този час се повдига. Децата започват да работят. Доучат, родителите също така работят, предприемат някаква работа, от която се ползват още много бедни. Питам, злото, което причехнихте на богатажа, като му взехте парите, сега не е ли добро за бедния човек и за неговото семейство? тъй да щото първата ваша постъпка беше добра за вас, но за Бога зла. Във втория случай постъпката беше зла за вас, а за Бога добра. Обаче има постъпки, главно от духовен, а не от материален характер, които и пред Бога са добри, и пред хората са добри. Има постъпки, които и пред Бога са зли, и пред хората са зли. Сега навсинца ви трябва светла мисъл, чисто сърце и силна, свободна воля. Всички трябва да бъдете бодри и весели. Всеки трябва да се проявява разумно по Божествен начин. Това ще стане, когато придобиете светли мисли и чисти чувства. Тогава ще можете да постъпвате като ангелите. Сега от вас искам словото, което ви говорих, да не падне на писачлива почва, но да го приложите през течение на годината. Трябва да бъдете будни в мисълта си, всяка вечер, когато се лягате и всяка сутрин, когато ставате. Дръжте в ума си мисълта да приложите това което тази вечер ви говорих. Изправете се пред Господа и кажете Господи, заради Теби искам да направя това. Макар и сто пъти да падна, ще работя, ще прилагам, докато постигна идеала, който си вложил в моята душа. Не казвайте, че не можете да направите това, което Бог иска от вас. Всичко, което Бог иска да направите за себе си, е възможно. Всички можете да изпълните това, което тази вечер ви говорих. Знанието трябва да се разработи и асимилира от вас така, че да стане ваша плът и кръв. Изпаднете ли в гневно състояние, не се сърдете на Бога. Бог не е виновен за трудностите и ограниченията, в които изпадате. Усилено трябва да работите, и да се молите, докато изправите своите погрешки. Вземете, например, еврейския народ. Бог даде на еврейския народ много обещания, но въпреки това той пропадна. Защо пропадна този народ? Защо распна Христа? Вие ще започнете да философствате, че така било писано в книгите на пророците. Преди всичко в книгата на пророците е писано Христос да бъде распнат от Римската империя. Обаче евреите, за които Христос дойде, те го распнаха. Изичниците пък отидоха да проповядват неговото слово. Те станаха апостоли и защитаваха Христа. Когато Пилат трябваше да се произнесе за присъдата на Христа, той изми ръцете си и каза Ние, изичниците, не намираме никаква вина в този проповедник, вследствие на което се отказваме да носим отговорността за неговата смърт. Вие сами носете тази отговорност. Значи, Римската империя застана на страната на христа, а еврейският народ каза, ние имаме закон, според който този човек трябва да се разпне. Обаче, Моисей беше предсказвал на евреите, че Бог ще издигне пророк между тях, когото те трябва да слушат и да му се починяват. Който не го слуша, ще бъде заличен от лицето на земята. Евреите не послушаха Моисея и распнаха Христа. Мнозина от вас ще кажат, че така е било писано в книгите на пророците. Така се оправдаха евреите. Така можете и вие да се оправдаете, да кажете, че е писано вашият Христос да бъде распнат. От кого? От самите вас. Казвам, за вас е писано във вашия закон да станете ученици на Христа. Той да ви покаже пътя към Бога. Затова това именно Христос казва, аз съм пътят истината и животът. Аз съм пътят към Бога. Аз съм пътят към истината. Аз съм пътят към живота. Това значи, всички трябва да минете през Христа, да ви покажа пъти към Бога. И като отидете при Бога, пак се върнете при Христа. Тогава аз ще ви кажа, защо пак ще се върнете при Него. Бог е верен и истинен. За Неговата слава трябва да извършите всичко. Който е ходил при Бога и се е върнал при Своя Учител, Той вече е намерил истината. Каквото сте научили и разбрали от Бога, ще го проверите на земята. И ако сте научили добре уроците си, ще ви пратят между хората да проповядвате. Моята задача сега е да ви покажа пътя към Бога, да го възлюбите и да му служите безкористно, даром. Има три начина, по които хората работят в живота. Първият начин е служене, работа за пари. За пример, имате един земеделец, който обработва земята си и колкото жито изкара, продава го и печели от него. Вторият начин. Земеделецът обработва нивата си, а житото раздава на сиромастя даром. Третият начин – земеделецът обработва нивата си и освен, че раздава житото си на сиромастите даром, но той отваря безплатни училища за тях и ги просвещава. За сега най-достъпно служение за вас е това на втория земеделец. Започнете с него. Един ден, когато напреднете повече, ще служите на Бога по третия начин, като третия земеделец. Учениците на любовта – трябва да работят абсолютно безкорисно и с любов. Дойде ли при мен някой, който продава житото си с пари, аз зная от коя категория е той? Дойде ли втори, който раздава житото си на сиромасите даром и не го знае от коя категория? И най после дойде ли трети, който поступа като последния земеделец, раздава житото си на сиромасите и ги просвещава? Той е истинският ученик. Когато ученика дойде при своя учител, те се разбират напълно. Тогава и небето е готово да направи много нещо за ученика. И тъй всички трябва да живеете в мир. Глава на вашия разумен живот ще бъде истината. Глава на вашето разумно сърце ще бъде любовта глава на вашата воля ще бъде мъдростта. Когато волята ви се ръководи от мъдростта, когато сърцето ви се ръководи от любовта и когато умът ви се ръководи от истината, няма по-добър живот от този. Казвам, всички трябва да бъдете свободни през цялата година, да работите за Царството Божие, за благата Божия и за реализиране на волята Божия. Същевременно ще работите за идване на Божията любов и Божия мир у вас. Само така ще можете да придобиете знание във всички отрасли на Божествения живот. Сега ще ви дам следното мото. Милостта Божия да пребъдва в нас през всичките дни на нашия живот. Верен, истинен, чисти благ всякога пъти. 32 лекция от Учителя, държана на 14 юли 1926 г. София